Бойовики біля дверей вихопили зброю і безладно заметушилися, не знаючи в кого стріляти. Крики, тупіт. У двері вломилося іще кілька бовдурів з пістолетами, які тільки посилили загальну паніку. Але Малюченко цього вже не бачив. А він був мертвий.